Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju o civilnom društvu Sektor 3. Evo današnja tema, potpuno nešto novo do sada u ovome serijalu emisije civilnom društvu, a to je Strip. Evo mi danas predstavljamo aktivnosti udruge ljubitelja Stripova Durica, a ovdje je moj današnji gost Alin Martinović. Dobar večer predsjednik udruge. U posljednje vrijeme ljudi misle da jevo evo, ko to još čita, stripove, uopće, stripovi više nisu u modi. Jevo evo i pojava same vaše udruge na sajmu udruga u Karlovcu u rujnu ove godine je bilo evo malo iznenađenja. Mi smo evo po tom pitanju napravili jednu malu anketu, pa ćemo malo poslušati, pa ćemo onda prokomentirati. Čitaš li stripove? Ne baš. Jedino iz knjiga iz škole. Da. Garfielda. Čitam Duricu. I ponakar prečitam Kiku i Dadu. neka. Pa je pa, potak. Čitaš li stripove? Da, o Garfieldu, Alan Ford, slično tome. Da, Mickey Mouse i Alan Ford. Puno ovih, pustelovena i... E, ne, zato što nemam vremena previše, zbog oveza u školi i trenzi tako i ne nađe se vremena kad sam bila mala, ono Mickey Mouse i to... Ne, a iskreno ne zanimaju me. <laughs> Čitaš li stripove? Pa ne baš. Zašto ne? Pa zato što se ne sjetim ih kupiti ili ne znam gdje ih ima za pročitati. Ne želim trošiti novce na to. Ne, nemam novaca. Ponekad. Isključivo. Zagor Alamfor. Ne, zato što mislim da su stripovi samo za djecu. Mogu biti zadresle. A smatraš li da su stripovi samo za djecu ili mogu biti i za odrasle? Mogu biti i za odrasle. E, ovi za odrasle ne mogu biti za djecu, ali ovi za djecu mogu biti za odrasle. Mogu biti i za odrasle jer mislim da se svi mogu zabaviti. Za odrasle isto. Mislite li da su stripovi namijenjeni samo djeci ili i odraslima? Svim uzrastima? Pa ako su namijenjeni za starije, onda mogu biti za starije. A, ovisi od temi. Ako neka tema zanimljivija, mogu biti za odrasle. Smatam da su za obo E i za odrasle i za djecu. Kakva je sada situacija sa stripom? Jel strip uopće i ko čita, je to još uvijek interesantno kao to što je bilo negdje u ono 70. ih 80. godina proslog stoljeća kad je, je nekako bar na u ovim krajevima bilo to zlatno doba stripa nekako se to najviše čitalo od Alan Forda za malo ove starije do velikog bleka komandant Mark Zagora i onih dozbiljnih izdanja koji su bili i ex-Almanah, stripoteka izlazilo to vrijeme plus još neki malo manje znane. Kakva je danas situacija sa stripom? A evo, puno ljudi je ovaj... Reagirali upravo, upravo na taj način da li danas iko više šica stripove. I ono ljudi, mi pokušavamo razovjeriti da, da ljudi koji šizaju stripove ima i da je interes i danas aktualan kao što je bio i prije. Istina je, zlatno doba, zlatno doba stripa je bilo u osamdesetima, tada su tiraži bili nevjerovatni, ljudi su to čitali kupovali, ja kog sam poznao je u to vrijeme, Čito stripove, to je bila uredna lektira u školi. U 90-ima je jednostavno sve zamrlo, ne samo da se izgubio interes među ljudima u stripove, nego, nego je on niz okolnosti uzorkovao da, da izdavače propadnu, da tiraže padnu skroz pojava nekog stripa na kios koju je bila praznik, mislim da u to vrijeme Alan Ford jedino izlazio. Među vremenu je došao do nevjerojatnog buma stripa, recimo dvije tisućice pa nadalje. E, Nekako su se ponovo aktivirali svi ti ljudi, da ih nazovemo starija ekipa, koji su tada u osamdesetima čitali stripove. Preko interneta, znači, pojavili su strip forum i strip stranice koje, koje su dovali do ponovnog druženja ljudi. Evo ja sam bio uvjeren tada da, da sam jedini koji čitam stripove, dostovno do prije desetak godina nisam nikog poznavao ko ko osim mene još čita i skuplja stripove. Danas sam imao nevjerovatan broj i, i upoznao sam stotine ljudi koji... Uz službena velika izdanja bilo u to vrijeme osamdesetih, a i kasnije dosta undergrounda. Dakle, strip nije nesto nego, je, nego ga je bilo undergroundu, bile strip fanzini koji su se isključivo distribuirali i kolali kroz subkulturu onih najzagriženijih ljubitelja. Kakva je sada situacija na tom underground tržištu stripa? Underground tržište postoji i dalje. U Hrvatskoj izlazi 5-6 fanzina koji su dosegnuli već i tvoznamenkaste brojeve. Ali, ono što je interesantno je da da oj ovaj mainstream, da, da izdavaštvo kiosk stripova i stripal buma je u ovom trenutku u bumu boomu u Hrvatskoj, čak u regiji. Barš sam ovaj pogledao, bio malo statistike. 2008. je objavljeno oko 600 naslova u Hrvatskoj to je nevjerovatan broj to je ovaj, ne samo znači kiosk nego i izdavači koji izdaju tvrdo koričane albume u specializiranim knjižarama a znači to tih 60 komada to, to je sve zajedno dakle i ovo što se prodaje na kioscima i ovo što je što se rekao tvrdo dakle ti albumi specijalna neka izdanja što se isključuje po knjizi 60 pojedinačnih naslova a u stvari da nekako tamo krajem 80-ih kad je došlo do raspada biše države to je nekako se može reći da je tu i bio taj nekakav prva kriza tog stripa jer dosta tih naslova da se sjećamo iz tripoteke Ex je tiskan u Srbiji ti stripovi koji su se tamo štampali može se sada to nabaviti u Hrvatskoj ili štampali se opće ovdje to može, može, naravno, mislim to, to uh, propast strip tržišta krajem 80-ih točnije početkom 90-ih to, to je bilo smrt zapravo, je stripo jednostavno tad nije bilo uh, iz Srbije su istina dolazili najveći izdavači, kao što je dnevnik koji je tiskao svima poznate zlatnu seriju Lunu Magnus Strip uh, oni su propali, uh, Stripoteka nije izlazila bome dobrih 16-7 godina uh, sad ponovo izlazi zadnjih desetak, možda i više godina ali u uh, to vrijeme se, se u Hrvatskoj su, su počeli srmežljivo, ali, ali uporno izlaziti stripovi. Slobodna Dalmacija je otkupila ovaj, niz Boneli naslova, Zagor, Misterno, Martimisterije, oni su izdavali to par godina. Pro, propali su isto bili kad je to preuzeo Ludens, od onda oni to izdaju. Uh, znači, recimo Boneli je pokriven fenomenalno na kioscima. Nekoliko izdavačkih kuća sada izdaje i tvrdokoričene znači Mr. No od prvog broja, Martin Misterio od prvog broja, to su nekakva specializirana izdanja, 500 komada za fanove. E, nekoliko izdavača izdaje i te američke superherojske stripove koji, koji su vjerujno kod klinaca ovaj puno bolje prihvaćeni nego nego neki drugi. Ali ono što mene raduje je što su se počeli izdavati stripovi koji puno ljudi je mislio da ih nikad neće pročiti, da ih nikad neće vidjeti, to su recimo ti neki stripovi za zreliju publiku koja ipak zahtijeva, zahtijeva određeno znanje stripa i zahtijeva određeni broj ljudi koji će to kupiti jer da se danas ne može ništa izdaca a da se, se financijski to ne pokrije. Nekoliko izdavačkih kuća se ohrabrilo i izdaju takve stripove koji, koje tko god ih je pročitao su izazvali oduševljenje i koliko čujem prodajem čak ide jako dobro. U 80 godinama e, je tako nekako bila ta podjela na to što se rekao rekao, dakle, stripovi za nekako mlađu, ma, manje zahtjevnu publiku i ovih e, što je bilo ex-almanah. Plus ovi talijanski veliki black e, komandant Mark Zagor i tako dalje. I recimo stripovi za ozbiljeniju publiku što je bilo nekako stripoteka koliko se sjećam. Bio onaj spunke izlazio neko vrijeme kao ti magazini koji su izlazili na tjednoj ili mjesečnoj bazi pa kako je dana sada situacija e, može li se u slobodnoj prodaju da, dakle u kioscima, ne u trgovinama pronaći sada stripovi i jedni i drugi, ok, rekli smo da ima nešto ovih talijanskih da se da da, tog ima najviše, tog, tog ima i dan danas, evo, sad u ovom trenutku, ako neko ovaj, zeluta na kiosk, desetak izdanja danja će, će sigurno biti tamo a to je istina tako, ja sjećam ovaj, po sebi u tim osamdesetima, kad sam klinac bio, Boneli je bio nešto što me oduševljavalo, Zagor je bio ovaj, najbolji strip na svijetu i dan danas se osjećam jako lijepo iz te neke nostalgije to čitam. A stripoteka mi je onda bila nešto što, što su pričali baš ovi stariji da je, da je to super i odlično, meni je to bilo ovaj, preozbiljno. Danas se tek prava vrijednost tako u jednog magazina koji, koji ovaj je izdavo takve stripove. Nažalost, u ovom trenutku u Hrvatskoj ne izlazi ni jedan magazin koji, koji bi izdavao takve stripove, ali dobro su pokriveni s albumima, pa ljudi to mogu priuštiti, ovisi jeli, o financijama. Evo u posljednje sada vrijeme, čujemo i o skupovima ljubitelja stripa i u Hrvatskoj, ne sad samo u Italiji, u Zapadnu Europu u Americi. Kakva je e, situacija ovdje, koliko su česta uopće ta okupljanja? U Hrvatskoj u ovom trenutku postoje dva festivala stripa koji su fenomenalno organizirani, fenomenalno odrađeni i i odlično posjećeni. Jedan je Crtani Romani Show. Mislim da ove godine slave 10 godišnjicu, ako se ne varam, možda čak i više. E, cr, Crtani Romani Show će se ove godine odigrati od šestog do 8. i danestog u ZKM, učini, mislim, nisam siguran. E, drugi je MaFest, e, jedan strip festival koji je krenuo kao inicijativa strip fanova u Makarskoj. Sada, ne bi reko da je, da je preraso CRSH, ali recimo da, da su, da su ovaj, ta dva festivala podjednako jaki. Zašto su oni bitni? Bitni su zato što iz godinu u godinu dovode ljude koji su nacrtali, napisali stripove koje, koje su ljudi oduševljavali, koje su ljudi čitali rado i sad su imali priliku upoznati i one koje stoje iza tog crteža, iza tog teksta. Od, od najbanalnijih primjera Gospodin Galeano Feri, tvorac Zagora, čovjek koji je, je nacrto najviše epizoda, je već 4 puta će ne se bio u Hrvatskoj ovaj, na, na tim raznim festivalima. A da ne govorim o tome da, da dolaze puno, ovaj, puno autora koji pokrivaju i američki strip i taj francuski strip. Tutja solti! Innocenti, 28 ex amministratori e ex dirigenti del petrolchimico di Marghera. E il fatto non costituisce reato. Un uomo cerca, nella giustizia, la sua libertà, ma la giustizia è un'insana assurda utopia, rinchiusa negli scranni di finanza e di economia, Scar San scende sulle strade la dignità di 160 operai calpestata dai padroni del lavoro per quanto ancora le catene della morte terranno legate alla nostra giustizia quante vite ancora marciranno dietro l'immunità dei porci signori degli affari. Sad polako idemo i prema vašoj uh, udruzi dakle, evo kao sta smrekli o imamo u, tu, u Hrvatskoj dva ta velika festivala Crshi ma festu makarskoj, iz kojeg ste vi razloga opće onda osnovali tu vašu udrugu i zašto ste ju baš nazvali Durica, što je, je svima bilo to najveće pitanje Durica je jako simpatično ime prije svega zašto smo izabrali ime Durica pa jednostavno ovaj, htjeli smo neko ime koje će biti upečatljivo koje će biti lako zapamtljivo a koje će, koje će dat neku širinu u našoj udruzi e, ime Durica je došlo sasvim spontano čak, čak i kroz kroz neku obavezu da njega uzmemo, jer evo, recimo ja naš član Ratko Dragaš, on je u jako dobrim odnosima sa gospodinom Bednjancem, koji je, koji je autor Odurice, on pokriva njegovu izložbu koja je na turneji cijele godine po Hrvatskoj, mislim da ono trenutku Uđakovu, ta, ta izložba, on je, on, je, on je razgovarao s gospodinom Bednjancem, nakon tako jednog, jednog naše jedne večeri na koje smo predložili to ime i gospodin Bednjanec je oduševljeno prihvatio da, da mi iskoristimo tu njegovu kreaciju, tu curicu i zahvaljujem mu što nam je omogućio da, da damo to ime. Znači to radi se o liku iz stripa? To je lik iz stripa da gospodina Bednjanca, to je jedna curica u nekim osjetljivim neđerskim godinama koje se dešavaju neke stvari gdje, gdje ona ni samo ne kuži taj svijet oko sebe, gdje otkriva otkriva neke nove osjećaje u sebi i rekli bi ljudi da to strip za, za klince, ali ima tu ovaj puno, puno ozbiljnih stvari i puno nekih frustracija koje i odrasle ljudi znaju, znaju ovaj razdirati. Mislim da je to ime baš, baš idealno za, za predstavice i mlađoj publici, i publici i kad se čuje da, da se radi o udruzi ljubitelja stripova, evo, tako slušatelj bi mogao pomisliti da su to nekim srednjoškolci ili čak mlađi. Pa evo, ovdje vi ste evo, svi ozbiljni ljudi. Kako uopće, kad ste kretali sa tom organizacijom cijele udruge, šta, šta vas je najviše nekako to potaklo? Zbog čega, što može se stripove i čitati bez osnivanja udruge i tako nalaziti se. Tako je, to smo mi u biti i radili. Znači, postojalo je neko neformalno druženje stripofila. Nalazili smo se, okupljali smo se, ovaj, pričali o tim temama. I onda malo po malo se u nama sve više rađala ideja da napravimo nešto više za strip scenu. Ne samo, ne samo preko tih dobrih iskustava koji imamo sa, sa ta dva ovaj, strip festivala koja sam spomenuo, nego iz nekih, iz nekih drugih interesa koje smo, mi, koje smo mi dobili, recimo, prije svega izdavaštvo i to izdavaštvo autorskog stripa, jer baš u tim našim druženjima kad smo razgovarali šta bi se moglo napraviti, šta bi mi, ako bi osnovali udrugu, šta bi mi mogli napraviti za strip scenu. Prvi zaključak bio da ići kopirati taj CRSH ili MAFEST koji logistički funkcioniraju besprijekorno, to bi možda bila propast u ovom trenutku za nas, ali ono što malo ljudi radi u ovom trenutku zapravo, rekao bi da niko to ne radi u ovom trenutku je omogućiti mladim i talentiranim autorima da, da nešto nacrtaju i da im, da im taj njihov rad bude objavljen. i mi ćemo sad iz početka i bazirati ono što radimo na, na mladima i na mladim autorima Uh, dvije velike stvari koje, koje smo pokrenuli, prva je škola Stripa. U školu Stripa će držati gospodična Maja Dubnjak koje je ljetos u gradskoj knjižnici fenomenalno odradila jednu radionicu Stripa s klincima koja je bila odlično prihvaćena i od klinaca i od njihovih roditelja. Nedavno su čak imali dodijelu ovaj, diploma za to. Ona je pristala voditi našu školu stripa koja kreće od idućeg polu, polugodišta, znači iza nove godine nakon, nakon Zemjskih praznika. To će znači, biti za osnovno školce, gdje će djeca na tjednoj bazi se nalaziti, nešto crtkati i raditi to ukoliko ih interesira. A druga stvar je, kod tog poticanja znači talenata, tražit ćemo ljude koji već nešto rade, koji su već nešto crtali, napisali, i omogućit ćemo im da to što su napravili da im bude objavljeno objavit ćemo njihove stvari u strip magazinu koje planiramo izdati ja računam najkasnije do ljeta jer ipak treba odraditi taj, taj veliki logistički dio ovaj, oko tog svega za te talente mi ćemo organizirati radionice gdje ćemo dovesti neke neke recimo poznate strip autore ili eksperte nazovi koji, koji ovaj će i moć pomoći da se razbiju u pravom smjeru. Znači stripovi nisu zabava za djecu, kao što se mislilo? Stvar sa stripom je da istina je puno ljudi, strip uzima kao nešto neozbiljno. Ali ne znam, kao što postoje filmovi za djecu, filmovi za odrasle, za zrelije, kao što postoje knjige za djecu, knjige za zrelije, tako i sa stripom, isto stvar. Znači, postoje stripovi za klince, postoje stripovi za, za e, profinjeniju publiku. A što se tiče te neke industrije stripa koja, koja, koja, to, koja se bazira na velikom obrataju novca, istina je, to je, to je. Evo, danas se najbolje vidi u Americi, recimo, gdje Hollywood praktički živi na stripu. Ne svi, ali dosta blockbustera je e, napravljeno i zasnovano je na strip predložcima. Pa je, da baš čitam često po novinama da u Hollywoodu više ne znaju napraviti priču za film nego, nego strip uznu pa potom pa ne... Ok, što se tiče ovog samoga objavljivanja ovih strip da strip albuma, hoćete li se tu bazirati na Karlovačko tržište odnosno Karlovačke autor ili autor iz ovoga dijela Hrvatske ili idete na neako malo širu? Ne to šire, ide, to šire ide tu ćemo svakom autoru koji koji želi da njegov strip bude objavljen, mi ćemo omogućiti da se to napravi. A ono što ćemo Šta ćemo, dio koji ćemo orijentirati prema Karlovcu, je, je ta Strip škola gdje ćemo tim našim nekim talentima omogućiti da, da objave Strip u tom magazinu. Znači ovamo kvir ove aktivnosti, poticanja tih talenata ta, rekli smo bit će za osnovno školce, škola Stripa, hoće li biti nešto za ove malo e, starije autore? Da, za njih ćemo radionice održavati, recimo svakih par mjeseci jedna gdje će ljudi dolaziti s konkretnim znači pitanjima u vezi, u vezi svog stila crtanja, stila pisanja, gdje će im ta osoba koju ćemo mi dovesti može dati znači konkretne neke ovaj, odrednice za dalji rad. Evo sad se vraćamo na ovaj sam udruga kad ste se vi nekako i predstavili široj javnosti. Kako vam se tamo čini odaziv? Koliko su ljudi bili zainteresirani, posjetitelji sajma za Uh, vaš rad, vaš... Evo konkretno vaš stand imali ste tamo veliki izbor stripova. Da, imali smo štand i mi smo se pojavili tamo oko 9 u jutro. U podne, mene već bilo strah da, da, da će pofaliti stripova. Uspjeli smo među svojim slanovima skupiti tisuću i sto stripova uh, i sve smo ih podijelili. Ne znam, mi smo ih petesetak vratili nazad. Baš smo razgovarali par dana, par dana prije, ovaj, dali da li staviti neku, neko, ne znam, popularnu cijenu, 3-4 kune po stripu i prodavati na tom štandu. Ali smo onda odlučili, ovaj, doslovno ih podijeliti i to je bilo razgrabljeno, baš smo oduševljeni smo bili sa, sa ljudima koji su, koji nisu samo uzimali te stripove nego su uzimali uz, uz komentare tipa ovo nisam čitao 20 godina ili Jo joj jedva da Bilo je dosta i novih izdanja, nekako starih junaka kojih se sjećamo tamo još iz tih 80-ih, ali nova izdanja, ba, ili, ili su to nekakvi reprinti? Reprinti, reprinti, u e, manje više svi stripovi koji su izlazili tada u 80-ima, danas izlazu reprintom. Dakle ovo Black, Tex Swiller i, i to se može... Čudno, ali to je traženije nego, nego neke nove stvari. Vjerojatno ljudi iz neke nostalgije to više kupuju i to se više traži. Plek je super, recimo, prodava na kiosku, ovaj, izlazi u po redu vožnji. Ok, a što se tiče samog festivala Stripa, vi sad nemate ništa u planu nešto tako raditi ovdje, osim moje ovih edukacija. Ili vam je rekli se da ste imali čak nekakva da vam se ta ideja motala pa. Da, postoji, postoji ideja za tim, postoji ideja za tim, ali smo odlučili da ne ulazimo u to dok ne budemo sigurni da će to funkcionirati kako treba, jer to nije mala stvar za napraviti. Ono što bi možda bilo ovaj, bolje je da, da ne radimo strip festival nego da se uklopimo u neki postojeći festival karlovački, znači un festival che promucia l'urbanica cultura e adesso noi studiamo con il Strip e quindi ovaj promuoviamo questa umiettività. Pubblicata oggi in versione integrale, i giornalisti parlano dell'Iraq e fanno un riferimento alla dittatura di Mussolini. E Berlusconi dice difficile insegnare la democrazia al popolo iracheno dopo una lunga dittatura, ma lasciamo stare l'Italia, quella era una dittatura molto più benigna. Mussolini non ha ammazzato nessuno, lui mandava... Non dimentichi presidente la terra li libera su cui cammina vola ta via i su kando rekao se da ste ove sve stripove da su donirali članovi udruge, pa koliko uopće broj sada udruga, koliko članova broje nas ima trenutno na 30 s tim da smo zacrtali ovaj, u nekom našem dogovoru da, da ćemo graditi udrugu polako, ali u ali uzlaznoj putanji znači tih 30 ljudi su, su manje više recimo od tih 30-20ak i neki, neki naš uži krug poznanika za koje smo znali već da se bave stripom a sad nam se javlja sve više ljudi koji, koji su iznenađeni tim da mi postojimo i mislim da nam se čak na onu sajmu udruga jedno 5-6 ljudi učlanilo samo s tim što su vidjeli naš, naš štand i što su vidjeli da mi, da mi postojimo članstvo znači raste ali, ali nije, nije nam to prioritet to je, to je nešto što će doći s vremenom. A što se tiče samih sredstava, evo dakle za, za nabavu tih stripova, uh, ok, su sada članovi donirali, ali imate neke kontakte moguće ili sa donatorima ili sa izdavačkim kućama koju, koje bi vam direktno donirale same stripove, neku remitendu što se vraća sa kioska? Zdavačke kuće ne bi do, donirale remitendu. Ovo što smo mi poklonili na, na, na ovaj, sajmu udruga je su stripovi koji su došli od članstva naših. A ono što mi možemo eventualno dogovoriti sa, sa izdavačima je da preko naše udruge distribuiramo stripove po nekoj nižoj cijeni. To je jedino što se može dobiti, ali poklonimo niko neće ništa. Što se tiče sredstava, mi se naravno financiramo iz članarina koja je 100 kuna godišnja, ali naravno grebamo se da dobijemo i od, i od županije i, i... Vidjet ćemo ćemo na ministarstvo da, da nam se omoguće neka veća sredstva koje će nam sigurno trebati. A iste kontaktirali neke ili donatore ili ovo što smo pričali o nekod izavačkih kuća za tako ili ne, neka sredstva bez obzira u, u pomoć u bilo kojem obliku? A postoje neki kontakti ali u ovom trenutku ne bi još konkretno s tim jer još nije definirano sve kako treba pa da ne, da ne izletim s nečim. Je, je su uopće u stvari potrebna neka sredstva veća za to što radite? U ovom trenutku ne, ali u sljedećih, recimo, pola godine do godinu će sigurno trebaći. E, recimo, ta škola stripa što organiziramo, to je stvar koju treba poplatiti. Znači, to ne ide na voluntajskoj paziji, mi tu angažiramo profesionalca, koji će, koji će taj posao odraditi po, po nekom programu. E, osim toga, sve te neke aktivnosti koje traže financijske su upravo, upravo takve kao što sad spomenuo. Znači, mi uži krug iz udruge imamo entuzijazma ali nemamo znanja kod tih nekih stvari. Za, za puno stvari koje planiramo će trebati angažirati ljude koji znaju šta rade i te ljude će trebati platiti. Recimo taj strip magazin koji planiramo izdati na iduće proljeće, tu neće trebati platiti, znači samo tiskanje tog magazina, tu će trebati platiti i neke, i neke ljude koji će, nam, koji će nam i dizajn napraviti i na neku pripremu, pripremu i takve stvari, tako da na, na, na te stvari će odlaziti puno novaca i treba će spremiti to financijski sve izržati. I kako vas se može naći sada u Karlox? Imate li neko svoje središte, neko mjesto gdje se okupljate? E, upravo ovom trenutku dogovaramo neke stvari oko prostora. E, nama je obećano, između ostalog i iz udruge domaći, da, da možemo koristiti prostore za, za neka druženja, skupštine, u na gazi, ali upravo ovom trenutku imamo neke kontakte s gradom da nam se, da nam se neki prostor omogući. Uh, to odrađuje ja Jan naš, Jan naš ove kolega iz udruge i vidjet ćemo ovo, ćemo, ovo ćemo dobiti, ja snim da Šta tamo planirate, napraviti onda neku strip, čitonicu, knjižnicu biti, ili da, kao nešto tako što. Definitivno. Neće škoditi grad da. ovako malo da se ta, i, i taj vid kulture doda. Okej, okay. imate web stranicu ili mail na koji vas se može kontaktirati, telefon ako ništa drugo. Web stranica je u izradi. Mi smo, mi smo ušli u ovu cijelu priču sa, sa nevjerovatnim entuzijazmom, ali sa s nevjerovatno malom spoznajom koliko posla tu ima oko tog svega. Web stranica, rezervirali smo domenu durica.hr i evo trenutno je doslovno web stranica u izradi Ovo, ja se nadam da će uskoro ona ovaj krenuti. a možemo se biti na mail koji smo otvorili e, e, udruga.durica.gmail.com preko čega u biti trenutno ide jedina korespondencija sa članovima a ne bi bilo loše sada ako, ovaj, ako neko nađe sebe u, u tome, ili, ili, ili već je u cijelom tomu cijeloj tom, ovaj, uh, cijelo toj priči sa crtanjem stripova, da nam pošalje jednostavno svoje materijale, skenira ih i pošalje pdf Bito nam je dobit nešto za prvu ruku što je čitljivo da, da, ovaj, da se uopće vidi o čemu se to radi. Čemu se radi. Da se uopće radi. Ok, da, to vam možemo i pozvati sve slušatelje koji se bave crtanjem stripa amaterski. Ok, ovi ovaj profesionalci, njih ne treba zvati, oni će se Excellent sami javiti. Javi, Evo mogu vam se javiti, poslati, baš da vidimo ili ima u Karolsku kakvih talenata, ili ima sada nekoga to radi ozbiljnije. Imamo dvojicu da, koji, koji, ovaj, koji bi se htjeli baviti s tim i još nekoliko ljudi koji, za koje znamo da postoje, ali ih moramo vrvobati još da se javi. Ali ima ljudi, definitivno. Ok, evo sad se ja isto pridružim pozivu pa svim slušateljima ko se bavi s crtanjem ili zna nekoga, evo može se ovdje javiti na gmail.com Ok, mi ćemo se još vidjeti i čuti, bar i vezano za ovaj crš koji ćemo najaviti isto u našoj emisiji MaFest neko proljeće i definitivno ćemo najaviti školu Stripa koja kreće početkom sljedeće godine i ovoga najaviti to taj strip magazin pa teko tako on svi možete još uvijek slati vaše materijale tako. pretpostavljam da nije zatvoren Ne ne to je to se traje ovaj za uvid Odihvala Hvala hvala e, poštovani slušatelji ovo je bilo sve za večeras tači za ljubitelje stripa i one koji će to tek postati Posećujemo vas da se misija Sektor 3 emitira zahvaljujući donaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Slušajte nas i dalje u našem redovnom terminu utorkom u 20 sati. Do slušanja želim vam ugodano s večeri. Matty Matty Matty Matty Matty ост k favour